Die voelkies tjurp ons wil sing, Yeshua sal vir ons een story bring. Hallo maaikies, kom ons kyk of Elisa nog iets gedoen het. En rikkie, nadat Elisa nou die vrou se sien lewend gemaakt het, dier dat Yahweh om daartoe bekrachtig het, gaan Elisa na Gilgal toe. En toe Elisa daar kom, was daar een vreselike hongersnoot in daar die aarde. En terwijl al die profete seens nou so voor hom sit, sê hy toe vir gehasie. Gehasie sê die pot op en maak een gekookte kossie of 'n kooksel klaar vir die manne, vir al hierdie profete seens, so dat hulle kan eet. En een van die manne gaan toe uit na die veld toe om een bykie groente te gaan kry en hy het toe wilde ranke in die veld geskry, en hy het sy kleed vol karkoere van die veld gepluk. en gekom en dit in die kookpot stikkend gesnij. Want sien maats, hierdie man het nie geweet wat is karkoere nie, hy het hulle nie geken nie, en hy het gedink is maar een gewone groente wat een mens kan eet. En daarna het hulle vir die manne toe opgeskep om te eet, maar net so dra hulle die koos Iet begin hulle skreeuw en roep man van vader jave, man van Elohim die dood is in die pot en die mense kon nie daar die kos eet nie maar Elisa sê toe ewe kalm gaan haal dan meel en die manne bring toe vir hom meel en Elisa vat het en hy gooi dit in die pot en hy sê toe vir hulle skep uit vir amal dat amal kan eet. En toe hulle toe eet, was daar niks besoedel in die pot nie. Daar was nie meer gif in nie. Alles was heeltemaal reg. Net van die bieke meel, wat hy ingegooi het in die pot. Hier die man, Elisa, kon baie groot wonderwerke doen. Sien jylle maats? En daar het man van Baalse Lisa gekom, en hy het vir Elisa, die man van Elohim, eerstelingsbroede, 20 gars en vars graan in sy mainkie gebring. En Elisa sê toe, Gee vir die omstanders dat hulle eet. En die dienaar sê toe, Maar hoe kan ek nou hierdie koos vir 100 man gee, om te eet? Dis ons nou te min. Maar Elisa sê, Geef vir die omstanders dat hulle eet, want so spreek jawe. Hulle sal eet, en daar sal nog oorblij ook. En hy sit die kos voor, en hy het geëet, en geëet maat, tot amal versadig is, en so waar, toe bly daar nog volgens die woord van Yahweh, genoeg oor. So, a honderd man, het van 20 garsbroekies geëet. Kan jy vir jylle indink? Dit is enorm baie mans wat moes geëet het van daai klein brooikies. Maar allemaal het genoeg gekry. So vader het alweer gesorg, want vader het gesê, daar sal genoeg wees en hy gaan nog oorblij ook. Sien jylle maats, weer eens, ons kan altyd op Joshua vertrouw. Hy sorg altyd vir ons. Daarom moet jylle altyd onthou om dankie te sê, vir alles wat ons kry, vir al die verzorging, want hy het ons gemaakt en hy weet wat ons nodig het. Dankie, Abba Vader, Amen.